Sådan Så er vi kraftede med en gang Vi optager det af opkære os det er for dumt, men det er på vej derhen Det skal gå hurtigere day. Day. Hvad er der til siden sidst? Hvad er sket til sket sidste? sidst? Nu er vi da også randet lidt, hva? Nej Vi taler Nå. om ting, vi ikke ved noget om Er du ikke tattiveret i altid? Det er bare sådan, jeg ser Det er lidt for sygt, det her Hold nu, okay Jeg hedder Lise Hines Du hedder Martin Nørgaard Prøv lige at lægge mærke til den top professional live-fading ned af intro-beat. Sweetie swag! Og hvis du troede, der kom rap nu, så kan du godt tro igen, fordi det er nye tider. Det er noget helt andet, der skal ske. Måske er der slet ikke rap. Vi skal jøde. Vi skal gøre <laughs> Nej, det skal jeg det ikke. Det passer ikke så godt endnu. Nej, men jeg kan heller ikke jodle. Øhm, Hvordan er musikken færdig? Det er lige meget, du taler bare. <laughs> okay. Nå, velkommen til Det Dystre Skæg. Den slutter nu. En dejlig podcast med to mænd. Som hedder Martin Ørgaard og Elias Smælers. Nej, øhm, det er allerede satire. Det er allerede dukket helt af. Ja. Velkommen tilbage til os to, velkommen tilbage til lytterne, velkommen tilbage til sommeren. Ja, det kan man vel... Velkommen. Ah, Solen skinner lige nu. Det er sommer, fordi det er juni, i mine ord, okay, okay. I, mine ord i mine øjne. Ja, det er simpelthen nok. Jamen prøv at høre... Øh... Jamen hvad er der sket siden sidste Elias? Jamen jeg har fået et barn. Det er jeg også. What? Ja. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Det er fuldstændig vanvittigt. Det er noget tid siden, vi har sendt, og det er fordi, vi har fået børn begge to. Og det er jo og, også, øhm, også noget tid siden, at vi egentlig har set hinanden sådan meget. Ja, altså vi har set en eller et kvarter hister her i løbet af det sidste år nærmest. Ja. Øhm, og jeg vil bare godt lige starte med at sige, at øh, det er primært derfor, at vi ikke har lavet det dystre skirke. Det eller noget som helst andet. Eller noget som helst andet. Det er fordi vi er gået rundt og kigget på småbørn, som var vores egne, og nogle gange andre menneskers også. Ja, det skal lige Gudens Gud at vi har kun kigget på vores egne småbørn. Ja, lige præcis. Men nu er vi tilbage og vi har fået sat tingene lidt i system, og man kan godt have en forventning om at der kommer til at gå mindre end et år for den næste podcast. Slap nu, slap nu, slap nu. Lad nu være sel. Lad nu være for høj. Vi ses til marts. Ja. Tak for i vi har i hvert fald løst snakket om at hvis nu vi Gjorde os umag for at sætte en aftale i kalenderen sådan hver 14. dag. Yeah. Så er det nemmere at overholde end det der med at gå rundt hele tiden og snakke om. Hey, Jamen vi og så er det lidt ved at prøve at finde det, ja. et fast sted at optage. Fordi nu har vi begge to børn. Og det der med at regne med et barn, der er mindre end fem år gammel, bare lige holder ja. kæft i to timer midt på dagen. Sofie har lige taget min datter og smuttet. Ja, og Sissel har taget min. Fordi ja. at ellers så ville de her ikke kunne lade sig gøre. Så det her, det er den time, vi er alene. Den bruger vi på jer. Apropos snakker meget, før de er fem. Yeah. Ellen er lige begyndt, og altså, hun kan jo ikke sige noget, men det ved hun ikke selv. Nej, nej, nej. Så nu vågner hun bare klokken yeah. to, og så begynder hun bare at snakke. Okay. Og, jeg, og det, er, det er, jeg tror, det har været, altså hun prøver virkelig at fortælle ting. Det lyder som om, hun har meget på hjertet. Der er mange ting, mm. der, skal, der skal ud, og det er der er følelser i, nogle gange er det vredt, og yeah, yeah, nogle gange er det, det... Og man bliver sådan lidt bekymret nogle gange, men det er fandme, altså det er det kan også være, at der bare stemmer ind i hendes hoved, hun snakker med. Det... Det kan også godt være, det finder jeg jo først ud af. Ja. Viola har begyndt at rejse sig rigtig meget lige i øjeblikket. Øh, og det, så er det sådan et eller andet med, når de er ved at lære at rejse sig, så er deres motoriske system på overarbejde, hvilket vil sige, det er også ufrivilligt at på arbejde, når de sover. Ja. Så min datter vågner mod sin vilje om natten, fordi hendes krop har vendt hende rundt, stilt hende op på alle fire, er begyndt at kravle, og så kan man bare høre sådan et, <SILEN�ateur> Over for sengen af, så går man derover, og så kan man bare se sådan en baby, der står i mørke, med lukkede øjne, og bare som en gravko, bare sådan langsomt sådan dunk, banker sit hoved ind i enden af den der seng, og så på et tidspunkt, så vågner hun. Som en robotstøvsug. Ja, yeah, en, en Roomba, der ikke ved, hvad den skal. Og så på et tidspunkt rejser hun sig op, og så får hun sådan fat i de der trammer, og når hun så endelig står helt op, så vågner hun, kigger ja. rundt, og er bare sådan forvirret sådan lidt, øh, hvad sker der? De øver mig i min hukke. Hvorfor det er det nat? Skal jeg ikke sove? Skal jeg sove? Oh. Og så er alt bare dårligt. Og hvis man prøver at lægge i ned, så bliver man irriteret. Jeg tror også, jeg skulle have fem minutter, hvis jeg. Det, det sidste jeg ja. kunne huske var, at jeg lagde mig ind i min seng, og så vågner jeg ved at stå ude på halten. Med bare blot fag... Med panden, <laughs> Uden bukser, hvor bare taler til hele gården. Det er en enhver bytur mellem man er 20 og 25 ja. S -s slutter i princippet som en baby vågner, når du lige så godt vente til, det kan man sige. Ja, ja, det kan hun. Men hvad hedder det? Men det er fordi hun er ved at blive i 10 måneder. Det bliver hun på søndag. Vi tæller stadig. Hvad kæft, man ja. Ja. Ja, du er lige du er lige et halvt år foran. Ja, eller hun er, kan ja. man sige. Ja, det er ikke så meget mig. Ellen bliver 4 måneder om Hvad dato har vi i dag? Om 13 dage. Nej, du har sådan en lille baby. Ja. Det er helt vildt. Ved Vil du hvad? Jeg sad og et billede ind på min computer i går, ja. inden jeg gik i seng. Det havde jeg jo åbenbart ikke gjort nærmest siden hun blev født. Nej, okay. Så jeg fik lige kigget på de der. Jeg har ikke gjort det siden min datter blev født. Jamen, du skal lige prøve at gøre det, fordi jeg havde en idé om Ja, jeg havde en idé om, at min datter hun var simpelthen øh, altså, den smukkeste nyfødte baby. Ja, alle andres nyfødte baby, de ligner bare sådan en klumpfisk, nogen har skidt på. men ja, min datter. Hun, var så, jo, ja, hun, hun var, var så flot. Så fik jeg kigget på de der billeder nu, hvor Rosen ligesom har lagt sig. Ja. Og hun er egentlig lige så grim som alle andre børn, nu hun lige født. Ja. Skal jeg sige noget klamt? Ja. Min datter var så smuk. Ja. Lige da hun kom ud. Nej, jeg har der er ikke og et jeg billede, har, jeg hvor jeg, har, og jeg, hvor jeg har, kan, et, kan se, hvad jeg havde fat i. Og jeg har et billede, hvor hun er seriøst 30 minutter gammel, altså sådan 30 minutter ude i den fri luft. Hun er så pæn. Mm. hun er så sød. Ej, det, jeg vil også sige, det hjælper os lidt, at øh, Ellen blev taget med kejsersnit, så hun er ikke blevet krøllet sammen med det er, og skøvet fødekanel. Nej, det skal så lige sige, at vores blev taget med sugekop, så det var lidt ja. som om der var nogen, der havde taget alle rynkerne, de har i ansigtet, og så var lige ligesom i Men manden black, hvor han lige så sit ansigt, der lige hiver huden stramt så det ser ordentligt. Ud. Det var lidt det, de havde gjort, så hun havde bare det, det var så Uglækker, synes jeg, og grænseoverskridende også, at øh, da hun blev født, så blev hun taget med sukkop, og det vil sige, at den der sukkop, den er måske lige på hendes ansigt, eller på hendes hoved i fem sekunder, ja. hvor den lige holder fat, og så hiver de hende lidt ud, så de kan få fat i hende, og så tager de den af, og så de hende ud. På det korteste tidspunkt, der er det kranje, som skal beskytte hendes hjerne, den vigtigste del af hele hendes krop, mm. som hun ikke kan leve uden, den har ændret form, Ja. Bare på grund af, den sukker var på, og ikke lidt. Det var selvfølgelig som, når nogen havde stillet en dåse snus oven på hendes hoved, <laughs> og så bare modelleret hudfarve rundt om. Det var sådan en helt firkantet, bare sådan en dåse. Men de bliver jo tit sådan en hel, øh, æggeform. Eller Jamen en det er fik en, Nej, som en Men nu altså snus. En dåse snus. Dose, Min mor sagde, at jeg, jeg blev også taget med kop. Min mor sagde, at mit hoved var så spist, at det først hun tænkte, var, hvordan skal den dreng få en hue på. Det var sådan hendes uundværlige begyndelse. Ja, øh, hun fik en hue på, fordi de sagde, at vi skulle ikke se, hvordan det så ud. Nej. Så på et tidspunkt tog jeg det af. Det så seriøst ud, som om der var nogen, der havde lagt en den snus på hovedet og trukket hud ud over. Ja. Det var helt cirkulær cylinderform. Hendes hjerne var blevet smudtet. Eller blev også forsøgt taget med kop så noget fem, seks gange, hvor den bare smuttet. Så hun kom ikke ud med sådan en dåse snus på hovedet. Hun havde bare sådan et stort kødssår om i baghoved på størrelse Ej. med en voksenmands hånd. Det, det var også rimelig... Men det er sådan lidt det var ret voldsomt, fordi det gik egentlig meget godt, da det så gik. Men jeg kan huske, lige da hun kom ud, og jeg kiggede på det der hoved der, og der var ikke nogen, der havde sagt noget om det, så jeg tænkte, det var ikke alvorligt jo. Men der var alligevel, det var alligevel en nyfødt baby med sådan en stor, væskende sår ja. på hovedet, hvor jeg bare lige siger sådan til de der, dem der, der nu var der, tror, det var en børnelæge, jeg kan ikke mm. huske det. Det er hele en toge. Yeah, blurry. Men jeg sagde bare, at det der noget, man lige skal tænke over. Og så sagde hende der jorden, nej, men vi kalder lige på og så kom børnelægen ned, og så kiggede hun på det og sagde: Nej, det skal du ikke. Men jeg tager lige et billede, så jeg kan vise til mine kolleger. Så man. Altså, det var ikke alvorligt, men det var alligevel noget, man måtte tage. Nej, I skal ikke tage af det. Det. men Jeg vil heller ikke lægge hovedet på blokken. Nej, nej. Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg tager lige med ned i frokoststuen, ja. og så ser vi, om der er nogen, der får deres mad galt i Nå, men øh, Vores var jo sådan, at der var ikke nogen, der havde fortalt os, at hun var lille. Vi havde fået at vide, hun måske var lidt lille, men hun, de havde skønnet. ind til ja, sådan men, Må noget, jeg lige spørge om noget, fordi jeg, øh, hun er ikke født for tidligt, eller? Otte dage. Nå, men det er jo ikke for tidligt. Det er helt normalt. Ja, ja. Vi er jo blevet, det skal man jo vide til den faste lytter, vi er jo blevet sinds. Altså, vi ved alt om fødsler nu. Ja, ja, jeg ved Det Ja, alt. Vi er så er vi Ja. Hvis der er nogen, der er, hvis der er langt køb på riget, så ringer I bare. I ringer bare, mand. Ja. Ja, Mig og Elias, vi har startet en doula-virksomhed. Så kommer jeg og du. Vi har bistået en fødsel hver. Yeah. Det gik nogenlunde. Ja, yeah, det gik. Altså, der var selvfølgelig også en 15-16 andre mennesker i rummet, men jeg følte ikke, at de havde det store ansvaret. Det var mig, der havde det for krummet overblik. Er... Men øhm, vores datter var jo lidt lille. Hun var kun 2100 eller sådan et eller andet. Ja. Øh, så vi havde den sjove oplevelse, at hun kom ud, hun var perfekt. Og så havde vi bare sådan lige to timer på den der studie, hvor folk kom og sagde hej, og hendes mor kom, og hendes far kom. Og sådan, altså min kæreste. Og så øhm... Altså hendes far? Ja, hendes mor Kom. Din kæreste far? Min kærestes mor og far no. kom og så babyen de første to timer på hospitalet. Det var tydeligt, var? Jamen, de kom med det samme. Hun havde en aftale om morgenen med hans far, så han ringede og var sådan lidt, er du ikke død op i nu? Og så var jeg sådan lidt, jo, jeg lige skide den baby ud, så du kan komme ud på riget. Og så kørte han ud på ridet og sagde jeg, ha, vi er på Hvidovre. <laughs> øhm, men det, der sker, det er, at øh, hun er lidt lille, men det er der ikke nogen, der har sagt til os, og, og, og alle er ret glade inde på den der stue, der hun er kommet ud, og hun har det Hun er godt nok skidt i fostervandet, så hun var bare, det, var, det synes jeg var lidt synd mm. for Sissel, og ikke så meget for mig, men mest for Sissel, at da babyen ligesom kom ud, og hun kiggede ned og så, nu kommer den her baby ud af mig, så var den bare smurt ind i tynd, grøn afføring. Og ja. det er virkelig ikke noget, at sige for sjov, men det så... Man var i tvivl om, hun var okay Men man Fordi var ikke hun, i tvivl om, det var dig, der var far hun, hun havde lukket øjne Hun sagde ikke et ord Og de ja. ville ikke væk hende, for de skulle have lort noget af næsen først så hun ikke fik lort ned i lungerne ja. Så det var bare sådan en helt grønt, blå baby Som ikke sagde noget Det synes jeg var sådan lidt mærkeligt Men så ja. sagde hun ret hurtigt noget, da de havde fået det der ud Så det var ikke sådan, at der var et minut Hvor vi sådan, tunk, uh, uh, nej, nej. sådan Det, det skete, som... skete ekstremt hurtigt Jamen, Det var bare da jeg lige så hende komme ud Og hun bare lignede en stor pølle med øjnene Det var, synes jeg var sådan lidt ubehageligt egentlig. Mm. <laughs> Men så fik vi ved, at hun desværre var lidt lille og skulle over på sådan en afdeling at være. Og det, havde vi, altså, det vidste vi ikke, hvad det var overhovedet. Og, vi så kom, og det fordi, normalt så har man på videre sådan en ret lækker fødselsstue Det er lækkere end min lejlighed. Kæmpestort bade og led og sofa, og jeg ved ikke hvad. <tryk> øhm, det er jo også på, sættet til en hverfornefilm. Ja, og så kom vi over på uh, det der neonatalafdeling, hvor man bare deler stue med tre andre. Tre andre, ja. og deres børn, ja. og deres mænd, og deres familier. Ja. Så rigtig gerne sådan 15 mennesker ind på stuen hele tiden. Også klokken tre om natten. Og det, har, og det har man jo tålmodighed til yeah. på det tidspunkt. Og, og, og vi har lige fået en perfekt datter ud, og det har været en ret voldsom fødsel, fordi Sissel gik fra 0 til 10 cm på 45 minutter. Så hun var i sådan et... Fuck en blærerøv, mand. Hun var i sådan et konstant V-cirkus, så jeg kunne slet ikke... De sidste 55, for vi kom på hospitalet og ved at rigtig tage fat, til hun har født Viola, der har jeg stort set ikke nogen kontakt med hende. Fordi oh. det kan jeg ikke få, fordi hun hele tiden er væk i det der ja. helvede Men... Øhm, så kom vi derover, og er sådan altså lidt rundt på gulvet, og så kom vi ind på den der, og så det første jeg ser, er en mor, der ligger og græder, men hun bare kigger på en baby, der vejer et kilo. Og så ser jeg to fædre, der ligger med babyer på brystet, som jeg så senere får at vide, vejer 700-800 gram, og det er sådan en rimelig touch and go med de babyer der. Øh, er hvad? Altså, er, de, er de dør eller Ja, altså en baby på 900 gram, altså det er en ja, dårlig, dårlig infektion. Øh, Vols, altså sådan, altså der, der, skal, der skal ikke særlig meget til Men skulle de ikke i sådan noget inkubator? In de lå på de lå, de, Det er vigtigt, at de har hudkontakt Ellers ja, er really, gennem ja, ja. uh, nogle dårlige veje og sådan noget. Så de lå på deres fædres Eller mødres bryst uh, Som havde taget tøjet af Og så havde de sådan en dyne over så Der hele tiden blev pumpet varm luft ind i ja. Så de hele tiden blev holdt varme Det system har jeg jo også ind i <laughs> Men hvad havde det? Der kom, Fuck, hvad er det? Jeg er blevet far nu ja. Ja, undskyld, men, undskyld, men, ja. men der kommer vi så ind og har sådan lidt en, øh, hvis vi skal være her, så kan det jo ikke passe, at Viola har det godt. Nej. Og så kommer lægerne over og fylder bare vores hjerner med bekymringer. Så jeg har det faktisk super dårligt. Jeg har en super, super dårlig fornemmelse i kroppen. Og er mega bekymret for, at Viola ikke er okay. Ja. Men finder så ud af, efter en uge, og vi tager hjem, at det er hun. Og kan mærke her mange måneder efter, at det der skete dengang, det var to mennesker, der ikke havde prøvet at få børn før, der tog alt det lægerne sagde, alt for bogstaveligt. For de det bare gør hen til, man jo. De kommer bare hen til en og siger, grunden til, at I ikke får lov at tage hjem, er fordi vi skal være sikre på, at de her 10 ting ikke sker. Og så det man hører, det er, grunden til, at I ikke får lov at tage hjem, det er fordi Viola skal igennem de her 10 ting. ja. ja, ja. Så vi blev bare overdrevet bekymret over for alt muligt pisse. Men det gør man, det er selv den der pamflet, man får, hvor der står ja, ja. Sådan noget med at undgå vuggedød. Så man ja, ja. kan jo kun vuggedødet ja, ja. køre bare i i Det er jo bare, er jo bare skal jeg ind og se en død baby nu? Det er ja. det eneste, du tænker på. Øhm, men det var ret dejligt øh, at være der også, fordi at de mennesker, der var der, var virkelig gode til at hjælpe os og tage sig af ting. Og så andre steder var de fucking dårlige og knippede os hårdt i røvehullet. Men det har ikke været med villige. Øhm, men det, jeg prøver at sige, er egentlig bare, at jeg synes, vi er landet et rigtig godt sted nu. Men hold kæft, jeg synes, det var voldsomt at lige pludselig ligge på den der stue. Men I vidste vel heller ikke, at hun vejede for lidt? Nej, vi ved, hun vejede 3 kilo. 2900 gram til 3100 havde vi fået af jordmoren, som havde rørt ved hendes mave sådan 3 dage før. Det er sjovt, apropos din bid med det der med, at hvorfor kan man ikke måle... Ja. så altså, åbning når man kan altså, ja. Jeg synes også det er sjovt Det er stadig, sådan, det er stadig meget det er sjovt, sådan, det der med Og det er jo ikke fordi at folk ikke er noget, Men det er Jamen, bare stadig sådan noget med Stå med en eller andet trærør eller en lille scanner jeg, Og så jeg sig, jeg med hun nogen, hun vejer havde... cirka 4 kilo Jeg snakkede med nogen der havde fået lavet en fucking 3D scanning af deres baby Og de havde gættet et kilo ved siden af Ja Hvorfor? Det forstår jeg ikke Hvorfor man ikke kan finde ud af om den baby derinde den har taget nok på der, jeg jeg vil sælge, altså, hvis de havde sagt det til os Hun er for lille Jeg ved ikke hvad vi skulle have gjort Så må hun jo spise noget mere det ikke Stoppet kage op i fisken. Ja sådan et eller andet ja. øhm, Men øhm, det var ret voldsomt Men til gengæld er hun så bare blevet til sådan En syg energibaby ja, altså, altså, Jeg har set nogle snaps ja. Hvor der bare står en baby med påmældet øjenbryn I sådan en øh, hoppegynge Og ligner en der lige har taget coke Det, det ligner Vajo fra Vajoland på ja. coke og hun er, er den mest energiske baby i verden. Men du du tvinger hende til det og går en lang tur, så sover hun ikke fra klokken 7 om morgenen til klokken 7 om aftenen. Fedt, mand. Det var Det er super fedt. Og, øh, det er just... Jeg har set andre babyer, og det er sådan nogle babyer, så kan du lægge dem, For eksempel den kravlegård, du har der. Så kan man lægge hende i den. Mm. og så kan hun godt lægge der en halv time og hygge sig. Ja, det kan Ellen godt nu, men hun er jo heller ikke blevet så stor, at hun, hun kan ikke rejse sig op i nogen Men stort. det har Viola aldrig kun. Viola har aldrig <laughs> nogensinde kunne stille sig selv i mere end 5-10 minutter max max. Og hvis man lægger hende ned på gulvet nu, hun er ikke sådan en type, der sådan er glad for at lege med et legetøj. Hun vil derhen, hvor hun ikke har været. Fedt. Så lige nu, der er det en kamp at holde øje med hende, for ellers så kravler hun decideret ind i kattebakken og begynder ja. at grave <laughs> i lort. Sissel fangede hende en dag, hvor hun sad med en lort i hånden <laughs> og havde haft den ind i munden. <laughs> hvor hun bare havde taget en fucking kattelort og var sådan den havde jo ikke prøvet før, så hopps! Altså. Hun er så vild. Der det er så meget gang ikke, Hvis du sætter hende ned på gulvet... Det du sætter hende på gulvet... Det er ligesom sådan en hund... Du skal, der skal prøve se det fra ned. hendes øjne, altså, jo. Hun, det er hun jo et lille hus... Begynder, i hendes niveau... Der er fyldt med noget, der ligner chokolade. hun begynder bare at padde... Så snart du sætter hende Hun gjorde afsted. Altså, du hun kunne, er sådan en baby... Du er nødt til at være på hende hele tiden. Hvis du kunne kravle ind i et lille hus, der lige passede til dig, som mindrede om fyldt indendørs og det var fyldt, fyldt med udpakket marsbar, ja, okay, så ville du nok, nok også lige prøve det lige. Altså. det. Ja, jeg skulle lige være der derinde i hvert fald. Men Men, jeg, jeg er bare imponeret over det faktum at, at hun har så meget energi, som hun har. Det er fuldt. Altså, jeg kan nogle gange blive sådan helt, Hva, hvad kommer der til at ske, når du kan gå, ja. og du bliver mere voksen? Altså, kommer mit liv bare til at handle om at brænde dig af? Altså, hun har jeg har aldrig oplevet et menneske med hendes energiniveau. Det tror jeg godt, man kan regne med de første lange stykker. Altså, ja, ja selvfølgelig. selvfølgelig. De skal også gøre en trætte, det ved jeg godt. Jeg synes bare, det er vildt nogle gange. Om det er bare et vildt skift, fordi nu det er det jo ikke sket her endnu. Men det der med, at det første par måneder, der har du bare sådan en klump, der gerne skulle sove meget. Ja, Hvis det, alt... det gjorde hun heller ikke ja, det gjorde Ellen heller ikke. Men, men de kan ikke så meget, De de ikke sår. Det ikke sådan, så du er bange for, at hun står nede på vejen og præger en taxa på vej til lufthavet. Nej, nej, nej. Men lige, stangen, det er bare det der, der skift mellem, at du ved nogenlunde, hvor de er. Ja, du har du lagt, du lager, lagt du der, her, og hun er cirka der. Ja. Og så lige pludselig det der, du har fortalt med, at man bare vender ryggen til hende i to sekunder, og så står hun ja, inde i katbanken. Men, Jamen, eller er bare væk, og så kan du bare høre sådan <tryk> <tryk> <tryk> Og så tænker man bare, åh, hvad er der sket nu? <tryk> står ind hos Amen, hun, er så god, hun er så god til at slå sig selv i hovedet Og bare smadre sit hoved ind i ting mm. Og hun lærer ikke noget Jeg tror nej. hun er for ung til at lære at, når men det jeg gjorde der der gjorde ondt det, det er jo faktisk mit valg at prøve ja, at undgå nej, nej, nej. det det, kan hun, det ved hun slet ikke det, hun, det er de samme fejl bare igen og igen og igen Men Martin mm. Hvordan har det været at få Jeg synes det har været øh, Lidt det samme som du fortæller Altså vi havde nogle andre udfordringer Så lad mig spørge på en anden måde ja, Jeg vil sige det sådan her og det har jeg sagt flere gange, og jeg vil gerne sige det igen. Det er første gang, der er sket noget i mit liv, hvor min umiddelbare reaktion ikke er, at jeg har lyst til at brokke mig. Jeg kan sagtens nævne ting, jeg synes er hårdere og sværere og noget mm -hmm. andet. Men jeg synes, det er fedt. Ja. Jeg synes, det er dejligt. Jeg synes, det er skønt. Jeg... Altså, det er jo bare en lille klon af dig, ja. du bliver smaskforelsket i. Det er sådan Total. en kondenseret forelskelse. Ja. Du, kan lige... du kan lige få et, et, et snus af hver dag. Ja. Øh... Men altså, vores, nu siger jeg vores fødsel, det lyder så ulækkert. Det, jeg gjorde virkelig ikke noget. Jeg var der bare... Øh... Jamen, sådan har jeg det også, hver gang jeg kommer til, at, at, at, at, at, at, at vi har fået en datter. Nej, Mit bidrag noget. til den fødsel var, at jeg havde et kørekort. Ja. Og det var ikke mig, der havde et underliv, der var ved at flække, så jeg kunne ligesom... Ja, men jeg tænkte sådan, altså, du ved, jeg holdt en ilmaske og så kom jeg op i dig. Det var primært... Men med der var ret langt imellem de to... Ja, så omvendt sig. rækkefølge. Ja. <laughs> Ellers. Ja, okay. Ja, ja. Spændende følelse. Øhm. Ja, men, ja, men det, hvor, følelse tog lang tid. Eller Ellens følelse. Det er jo Ellens følelse. Det er ikke Sofies følelse. Jeg ved ikke, hvor lang tid Sofies følelse tog. Men Ellens følelse tog lang tid. Ja. Øh, det var sådan noget med, at nu skal jeg ikke sidde her og udlevere Sofies øh, krop for meget. Men det var sådan noget med, at vejerne startede. Jeg tror, allerede hun fik VR om mandagen, og så gik de lidt i sig selv igen. Og så startede de rigtig om torsdagen, og så kom Ellen ud om mandagen. Ja, det er for altså. langt. Det, hvis der er nogen, der er i tvivl om mig og Martins holdning til, om det har været hårdt eller ej for Sofie. Jeg kan så, ikke, du, ikke så, huske, om det var, nej, det var nok søndag. Var så vil du søndag? bare lige sige begge to, at det er ikke i orden. Jeg kan ikke huske. Man skal ikke være i en de uge. Nu siger du, at hun gik fra 0 til 10 cm åben på 45 minutter. Ja, sådan siger jeg. Sofie gik fra 2 til 2 til 2 til 2 centimeter på 3 dage. Jeg vil så bare lige sige, at det gør ondt, når man udvider sig. Ja. Det er derfor, en fødsel godt må tage en halv eller en hel dag. Fordi det tager noget tid ja. at åbne sig op. Så jeg vil bare lige sige, når man gør det på 45 minutter, så er det også sundt. Ja, ja, er du sindssyg? Men det her var jo bare, du ved, der var rigtig mange vejer, og så ind på hospitalet, og så får jeg vide, nej, du er ikke åben nok, I skal til hjem igen. Og så får du, ved, en cocktail, så vil, til hjem. Jeg vil lige sige, at den er jeg glad for, vi ikke har oplevet. Den der med at tage dig sted og så bare tage fucking hjem igen. Ja, men der vil jeg altså også lige sige, vi bor jo altså Nå, bare, 500 meter fra risikoet. Pr jamen princippet i, at... Er det nu? Er det nu? Nej, det er ikke ja. nu du bare går hjem og ser Netflix. Altså, altså, der skal man gøre det, det? var nogle fucked up dage jo. Tors yeah. Torsdag startede det sådan om aften. Og så mener jeg, at vi kørte derover. Sådan omkring, jeg, kan, jeg kan se at et ikke huske det, så nu siger jeg bare ting. Så kan det være, at Sofie, hun retter mig en dag. Men jeg mener, at det var sådan omkring midnat, kørte vi derover. Mm. Og så var der ikke sket nok. Man skal ligesom være åben 4 centimeter, før man må komme op på fødegangen. Ellers bliver man sendt hjem igen. Øh, og vi blev sendt hjem igen. Så fik hun sådan en cocktail med hjem, som er sådan noget smertestillende, alt muligt, sovemedicin, man lige kan tage, så man kan slappe lidt af. Og det gjorde Sofie så også, så kunne hun sove 4-5 timer, så hun fik sig en ordentlig lur, kan man sige. Og så gik det lidt i sig selv igen om fredagen. Og når jeg siger, gå i sig selv, så var det jo ved at sådan med 7-8 minutters mellemrum, men hele dagen. Og så tog vi det over igen fredag aften, da det begyndte at være der, hvor man vurderede, at det var nu. Hvor det så heller ikke var nu, for der var ikke sket mere... Øhm, fordi nogen på et tidspunkt har glemt at fortælle os, at hvis en kvinde har fået foretaget et kejlesnit på et tidspunkt i sit liv, mm. altså hvor man lige får skåret noget øh, Eller noget, noget af sin livmor ud, fordi der er noget selveforandring. er ligesom et, et kejlesnit. Jeg synes du er et, Nej, et, et, tænkt, kejle, et, et kejlesnit. kejlesnit? Et kejlesnit. Man skærer et lille snit formet som en kejle, tror jeg, ind i livmoren, hvis man har haft selveforandring, og får der ikke til at gå kraftigt i det. Okay. Øhm, det betyder så, at der er noget arvæv på den der livmor, hvor den er vokset sammen. Mm. Og det passede så bare præcis med der, hvor den skulle udvide sig. Så du kan ligesom forestille dig, at øh, din lynlåsjakke, der er nogen, der bare yeah. har helsterien nede i lynlåsen, og så yeah. tabet ekstra med gaffetab, og så kan du, altså, ja, du, så kan du bare gå og rive så så du den, den helt dagen til dine fingerblod. Du får ikke den her række. Det betyder gang. det, at hun faktisk ikke kan føde normalt? Nej, det betyder normalvis, Normalt det også normalvis, det vi fik at vide, da vi så fik at vide, at der kunne være en udfordring. Det var, at når man havde fået foretaget det der kejlesnit, så kunne det godt tage længere tid. Altså man kunne godt være lang tid okay. om at nå 5-4 cm, men når man så nåede det, så gik det stærkt, ligesom i Sissel. Ja. Altså så det ligesom var... Ja. Øh, men... Det lyder så til gengæld også ubehageligt. Ikke? Ja, men hvad der er endnu mere ubehageligt, det er jo så, at når så, øh, hun ligesom ikke udvider sig selv, så er det jo en jomfru der bare, du ved, så kommer man ind på fodgangen, så siger oh, jordmor... Du må ikke fortælle, jeg ved det godt, jeg har hørt det, jeg har hørt det. hun fingrene op, og så skal de jo udvide. Ja. de Øhm, og det var så den eneste måde, vi ligesom, der ligesom kunne ske nogen øh, fremskridt på, og Sofie fik, du ved, anden gang vi kom på hospitalet, blev vi også sendt hjem igen, og der, nu fik vi den der cocktail med igen, den virkede ikke mere, så var vi hjem igen, så gik der nogle timer, så klokken et eller andet om natten, tror jeg klokken var så vurderede vi ligesom, nu kan, altså, nu kan det ikke nytte noget mere, nu bliver vi nødt til, vi kan ikke, altså hun ligger og skriger, og der sker ikke noget, og vi, vi bliver nødt til at komme ind på det hospital igen. Så kom vi ind og så fik vi så lov at blive på nede i modtagelsen, og Sofie fik noget var det noget morfin, tror jeg. Og det så ud som om, det var fedt. Jeg har det... altid godt kunne tænke mig at prøve morfin, men jeg har ja. aldrig, aldrig kunnet tænke mig at have brug for det. nej Jeg kunne godt bare tænke mig at have en dybt, der vil give mig en morfinpille. Jamen det jeg prøve, jeg, hvis, der, det hvis der er nogle af vores lyttere, der ligger inde med morfinpiller, og kan ja. øh, dosere sådan noget til to voksne mænd. Bare så man lige kan prøve at se... Om, det kunne jeg også, om, fordi om det. Det, altså det blik i Sofies øjne, efter at have været i et smertehelvede, i, ja. i hvad, halvandet døgn, og så gik der vel, da hun fik, jeg, tror, der, jeg kan ikke engang huske, jeg tror hun fik sprøjtet ind i ballen eller sådan noget. Ja. Men der gik måske 10 minutter, hvor man nærmest kunne se den der nedadgående kurve fra panik til bare, Aah. nu er det nu er det okay. og så, vi... så sov hun bare. Og så, så lå vi der i modtagelsen og sov i nogle timer, og så prøvede de at kigge igen, da vi ligesom, Sofie vågnede. Og der var stadig ikke sket noget, men nu kunne de sådan med fingrene få det, ja, okay, få ja. det op til der, hvor man var kommet forudgang, så kom vi op, og så var vi der i hvad? halvandet døgn før. Ja, så Før simpelthen. der så var nogen, der endelig sagde, nu bliver det nok nødt til altså, at kæreste det. Så, og synes, det, det var så det også sådan det noget det med så en lille smule grønt fostervand, og, øh, og Sofie fik prøvet. Altså, man kan virke, er virkelig... Vi har fandme fået prøvet, eller hun har fået prøvet nogle stoffer for alle de ja. skattepenge, vi har betalt. Og jeg har ikke noget mod at betale skat, og specielt ikke, når det så øh, betaler sig hjem igen i, i stoffer. De, må jeg, så, må jeg fortælle, øh, at vores fudsel har været det totale modsatte. Vores gik så hurtigt, at det ikke noget at få nogen piller som I. hun fik ikke en panodil, inden hun født. Det er også sindssygt. Jeg har aldrig set et menneske se sådan ud, som hun så ud, for det gjorde så ondt, at ja. jeg kunne ikke råbe hende op. Nej. Og hun var så bange, og hun kan ikke huske, at hun var bange. Nej. Men smerten gjorde hende bange i sekundet, og da den så er væk, og det hele er gået så hurtigt, tror jeg nærmest ikke, at hun kan huske, hvordan det har været. Men jeg kan huske, at jeg kiggede på hende og tænkte, jeg håber faktisk ikke rigtigt, du kan huske, hvor bange du ser ud til at være lige nu. Fordi at det er så til at gøre så ondt. Jeg tror bare, hun tænkte, kan man holde til det? Jeg tror ikke, hun var bange for babyen eller selv. Men jeg tror bare, hun sådan oprigtigt blev ramt af sådan en, kan man det her? Ja, det og det meningen? tror jeg også er... er det planen? Øh, det gjorde Sofie også, selvom hun... Fordi øh, øh, det var meningen... Grunden til, at det havde taget, grunden til, at de havde trukket den så lang tid med os, mm. var fordi, at de gamle her, det kunne lade sig gøre naturligt. Ja. Så det ikke skulle være kejsersnit. Men der havde også været en lille smule misfagning i fostervandet, så der var sådan en deadline. Så de prøvede, det var det der med, de prøvede at få en ud med COP til at starte med, fordi de ville gerne have, at det skulle lykkes naturligt. Og ja. der kunne man også se, selvom Sofie havde været bange op på det ene eller det andet, og og sådan noget, altså selv når du har fået nærmest max af, hvad hospitalet har at byde på, så når du stadig til et punkt, hvor der er det der fuldstændigt, hvor man kan se, at nu, nu er det ikke et nu er det ikke Sofie, der hjemme. Nu, nu er det ur Nu er ja. det instinkt Sofie. Nu er ja. det en gorillamor, ja. der ligger og skriger af en dame i en kittel, og ja. bare siger, hvad, bare, man kan bare se, man tænker, at det, jeg dør nu. Ja. Der sker eller andet. Det er sådan, øh, to, på en eller anden måde, også bare totalt, 100% til stede, og fucking ligeglad ja. med alle andre. Ja, ja, ja men og, og, og, og helt, øh, helt fair. Jeg vil, jeg vil så sige, det var lidt det modsatte meget af tiden med også fordi Sofie virkede, altså meget på grund af meget af det der bedøvelse virkede, hun, hun virkede chillere. nærmest lidt for meget ovenpå, altså på et tidspunkt lå hun med den der gasmaske der med lattergas i, fordi hun lige havde en V, og så lige pludselig tog hun den vej og jeg siger til mig: jeg har lige fundet på en joke. Hvad? Hvor jeg bare kiggede på hende og tænkte, hvad er du? Hvor er mærkeligt, du? fordi at altså, ja, vi fik ikke noget smertestillende, men det virkede heller som om, de havde lyst til at give det, og den maske Sissel fik på, da hun var ved at besvime, fordi hun fiberventilerede af smerte, uh. det var altså bare ild. Uh. Ja, de har også en smart masse, det ville jeg også ønske, man havde. De har også sådan, du kan jo skrue op på væggen, så kan du stille dosen af ild. Du kan blande men, ild men, og men, lattergas. Men hvorfor fik hun ikke lattergas? Det ved jeg da heller ikke. Det skulle bare have haft. Ja. Yeah. Det er så ud til at være the shit. Du, jeg har kun prøvet det de der små patroner. Det må man jo ikke. Det skal man ikke gøre. Jeg har fået så meget lattergas der jeg var barn. Fordi da jeg var barn, der havde, lægerne, eller, hvad havde det? tandlægerne ikke noget problem med bare at smide lattergas på dig i 20 <laughs> minutter, hvis de skulle rive to tænder ud. Så lå man bare, og seriøst, den der følelse, man har, når man lukker øjnene, og man er stiv, og det hele snurrer rundt, den havde du gange 10 på en fed måde med åbne øjne. Mm. Mens du bare lå og bare kunne høre... Ja. Og der var nogen, der bare rev til noget, så lå var bare... Det det ja, men det er det også det. Vi har nemlig kun prøvet de der små patroner der, hvor, hvor man lige får det i en ballon. Jamen, det er bare idiot i hovedet af det. Ja, og det tager det jo virkelig er 15 sekunder. Men jeg kan godt forestille mig, hvis man ligesom får det kontrolleret dig, over hvis, flere øh, minutter. Prøv at forestille dig, hvis du bare lå og det i 20 minutter, mens du var 10 år gammel. Ja. Med sådan en maske på næsen, hvor der kom så meget af det, at det sved <laughs> ind i næsen. <laughs> det er også for meget. Det sved i næsen. Men, men det var 90'erne. Ja, ja. Men jeg kan huske at det, var ligesom at tage et joint. det var ligesom og så var med et der ja. var din sindstemning en helt anden. Ja. Du var et helt andet sted. Og den person, du var før, kunne du nærmest ikke identificere dig med. Fordi at der var sket så stort et skift ind i dit hoved. Du var gået fra Åh! til, har I flere end af sandblad. Ja. Altså <laughs> fuldstændig ligeglad. Ja, men det var virkelig også sådan, det så ud til at være ja. for Sofie. Det så virkelig ud til bare, at det gik fra at være en kvinde, der tog, smærte i stiv arm, ja. men stadigvæk var presset. Ja. forståeligt nok til at være en der faktisk godt kunne være i den her fuldstændig fucked up situation. Men som jeg egentlig følte, det, var en kreativ proces. Og jeg kan lige så godt sige, jeg tror ikke jeg var den bedste fødselshjælper, men jeg tror altså også hvis det var mig der havde ligget den der inden en fødsel. Jeg havde ikke gjort, altså jeg, jeg, jeg, jeg har aldrig efter at min kæreste har været gravid og hun har født barn, så har jeg aldrig været så glad for at være mand. Og jeg har altid været rigtig glad for at være mand. Det er en del af mit nye materiale det er at snakke om hvor heldige vi er. Ja over at det er kvinder, der kan bære børn. For hvis det var mig, hvis det lige pludselig var sådan, hey, nu kan alle gøre det, mm. så det vil være god stil, hvis mændene tog de næste tusind år. Så tror jeg, ja, vi, så, så bedre, vil jeg bare stille rum. ro. Det, men... Så vil jeg være klar på bare at sige, ja ja, men jeg er en svag pisser, for så må vi jo uddø. Det er dig, der er den stærke. Fordi ja. jeg vil ikke overhovedet have lyst til at have en baby i maven. Jeg synes, Nej. det ser så vildt ud. Og jeg kan ikke forstå, at Sissel glæder sig til den næste. Men jeg kan ikke forstå, også... at, hun lyst, at, hun lyst, at hun har lyst Hun er skruk. Men det er også vildt, fordi Sofie er heller ikke... Sofie var ikke typen, der selv sagde, skal vi ikke have nogle børn. Det var ligesom mig, der fik... Den sparkede du sted. Den fik jeg ligesom overtalt hende til. Den mockede du ind. Ja, det jeg. Øhm, og alligevel, selv efter en virkelig, virkelig besværlig fødsel, mm. og alt muligt, så hun jo også begyndt at tale om, jamen det kunne da ja. også være om nogle år og sådan noget. Ja. Det synes jeg er så sindssygt. Fordi jo, men, og selvfølgelig, og det, er, og det giver mening sådan noget, men det er så vildt, at man kan komme igennem noget, der er så 100% traumatiserende og fuldstændig psykopatagtigt Og det virker slet ikke naturligt, undskyld, jeg siger det. Og ude af din kontrol. Og ude af din kontrol. Jeg forstår ikke, fødsler kunne lade sig gøre for mere end 50 år siden. Altså, vi forstår men det ikke. Men det kunne de, for, jeg, jeg, altså helt ærligt, jeg tror, vi bliver svagere og svagere. Fordi at, altså, når man har været med til sådan en fødsel der... altså jeg, jeg kan ikke huske, hvor mange det er, men øh, vores datter, hun fik også sondemad i, øh, i 84 timer for ligesom, at booste hende lidt, fordi hun ikke havde så meget energi. Hvor jeg sådan tænkte, Gud, hun er skidt, for hun får sondemad. Og nu, er jeg så bare, nu lægger man jo mere mærke til ting. Altså, jeg tror, hver anden eller hver tredje person, der lægger et billede af, så kom lille Kim til verden eller sådan et eller andet, så har de en fucking sondemad i næsen. Ja. Fordi børn i dag, når de bliver født, ikke har energien eller evnen til selv at spise mm. nok. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg Men ved ikke, er, ikke, om det er er det, ikke, er det ikke vildt? Jo, jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, at hvis... Altså... Min, hvis min jeg, kan kan kun, jeg har kun en kæreste og en datter i dag, fordi vi lever i 2017. Hvis, hvis det havde været i bare 70'erne, så hun død, tror jeg. Altså, ja, det tror, jeg også, så, det tror jeg så, også, så. så meget moderne, øh, mirakuløs øh, medicinsk øh, Nå, men, skulle der til. Sissel Svier lå så tæt, at hun var ødelagt, da hun skulle til at presse. Så vi mm. kunne ikke, de kunne næsten ikke sådan få hende til at gøre det. Så der var alt for lidt energi tilbage til at føde Så hvis man ikke havde haft en sugekop, så gider jeg slet ikke snakke om, hvad der var sket. Men Nej. så var noget andet sket. Der var noget andet. Hvor jeg sådan tænker sådan... Hold kæft, hvor er... Altså, jeg ved godt, at man, det er en kliché. Livet er så skrøbeligt og sådan noget. Næ, det er det, næ, det er det ikke. Ja, ja. Det det. Men fucking skabelsen af livet er mere skrøbeligt. Skabelsen ja. af livet er sådan en altså, balancegang på en knivsæg, jo. Det er vanvittigt. Jeg forstår slet ikke, hvorfor... Altså, det der med at lave et barn, det er super lækkert. Det, ja, det kan man nærmest siger. ikke lade være med. Du kan komme til at lave et barn med et uheld. Det gjorde vi. Jamen, det gjorde vi jo også. Ja. Men... men et barn virker til at, Ja, og nu gider jeg ikke høre på alle de der... Ej, det var bare den bedste oplevelse. Luk røven. I brækker jeg i to måneder. I vejer det af hvad I plejer. I har lyst til at æde en brosten med daggammel Nutella på, og I sure hele tiden. Det er ikke et mirakel, og I ikke... Altså, det virker som om, det er ret nederen, og det må man gerne sige højt, fordi det er det, det, det er. Jeg skal lige have noget gale ud, når du er færdig. Ja. Øh, og så fødselen virker bare som om, det er nærmest sådan et, altså, det er, en, det, er en, det er så tæt på, det kan gå galt. Altså, det gør også ondt. Det er også nederen. Og det der med amning skal i gang også. Hvorfor er det kun... Hvor det, jeg, man føler, det, man bliver lukket i en fælde, fordi det der med at lave et barn er så lækkert, at man ikke kan lade være. Men alt det andet er jo nederen. Alt det andet er svært i hvert fald. Det er i hvert fald svært. Og det er op ad bakke, for der er ingen af delene, der er naturlige længere. Nej. Nej, er det, det, ja, det er bare... Det, ja. Må jeg, må jeg må blive, blive uschammerende nu? Ja, det kan du... Der er tage. to ting, jeg har behov for at blive med den her. Øh, vidste jeg ikke lige, jeg havde behov for, men det har behov for. Jeg er så fucking træt af at se på, hvor meget det er en konkurrence, at man har fået et barn. At, hvad og jeg du? forstår, det om kommer, det kommer bare Unskyld. roligt, jeg er bare ja. lige så stille ved at varme op, oh. og jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor man vælger at få et barn, og så have alle de følelser, man har omkring dem, men gemme dem, og så udelukkende udtrykke sig overfladisk. Nej. Jeg har lyst til at skære pikken og patterne af forældre, der aldrig udtaler sig negativt om det at have fået et barn. For det er fucking løgnagtigt. Det er luderagtigt. Det er decideret at lyve om livet. Og det er ikke fair nej. over for de mennesker, som gerne vil have børn, men som får et eller andet åndssvagt billede af det. Jeg brækker mig over det. Men må I, fordi, må fordi, nej, det der sker, det er, at når du spørger ind til, hvordan går det med jeres barn... Hovedparten af alle forældre lukker lort ud. De fortæller dig kun om alt det gode, der er sket, for de tør ikke sige, at de synes, det er hårdt. Du må gerne synes, det er hårdt. Du må gerne synes, din datter er en lort. Du må gerne synes, din søn er pikhoved. Du må gerne stå med dem, mens de skriger og tænke, hvorfor fik jeg børn? Fordi det er fucking naturlige følelser. Du er nødt til at være ærlig omkring dine følelser. Du går og skjuler det hele tiden og siger, det er så fantastisk, det er så fantastisk Og det ikke er fantastisk, så kommer du til at lave en dreng Eller en pige, der godt kan mærke, at morfar ikke elsker dem Men mor og far vil hellere lyve mm. Det er noget bullshit Og du ødelægger jo også, øh, altså det er jo det samme Som når vi har snakket om alle mulige andre ting Det der med at gå og lyve om, hvordan man har det ja. Skaber også bare en forkert forventning i andre menneskers hoved du skal Og så føler sige... alle andre sig forkert du Men må jeg tage den der bold og drible den tre gange ja. Og kaste den i meget Fordi jeg har gået tænkt lidt over det der Fordi jeg har det jo faktisk lidt som Dem du raser over nu at jeg, kan godt, jeg kan godt fortælle alle mulige negative ting Men jeg har ikke lyst til det Og jeg tror Jeg tror det jeg prøver at sige Jeg forstår godt at forældre Jeg synes også det er irriterende jeg, Nej nu, vil jeg, jeg, nu går jeg lige i en anden retning faktisk For at være ham Jeg synes det er irriterende At så mange mennesker Brokker sig så relativt meget over deres børn Når det ikke er deres børn der er problemet Altså Jeg tror, vi, jeg tror bedre vi kunne håndtere og tale om alle udfordringer med at have børn, hvis ikke også at livet rundt omkring det var så sådan. Jeg vil bare sige? Jeg har aldrig at... nogensinde på noget tidspunkt. Jeg vil bare lige, bare lige for at rent min pose. Jeg brokker mig aldrig over min datter. Men jeg kan sagtens synes, at nogle af tingene med hende er en udfordring. Ja, men 100 procent. Jamen Og så jamen... har jeg nogle gange brug for at sige, at jeg synes, det er en udfordring, at have fået et barn nogle gange, i stedet for at sige, det er det mest fantastiske, det er min bedste vinding, mm. alt eller ja, gode diamanter. Ja, det er det, jeg brækker mig over. Jeg brækker. Ja. Jeg kan slet ikke have det der med, hvis, altså, når folk begynder på, at det er nederen. Nej, Når man kan høre sådan, at du er faktisk ikke er glad for, du har fået det. Ja. Det, det er noget fint, men man skal, der skal være plads til være plast, det. plads til det, jeg lidt negativt. Men det mener jeg også bare, at jeg tror, at det vil være... Fordi jeg synes nemlig det, jeg synes det er irriterende, at der er så mange mennesker, der synes, jeg er en idiot, når jeg går og brokker mig over ting ude i verden, der rent faktisk har relevans. relevans. Ja. Men de selv samme mennesker kan godt bruge 40 minutter, på broks over noget ved deres barn, som er fuldstændig naturligt Og som man ikke kan gøre noget ved og som, ja. som er, altså, Det kunne du have regnet ud, du har fået en baby Du kan da ikke være fucking overrasket over, at den skriger men Du er med på ind... nederen, men lad være for det til at lyde som om At nogen har gjort noget uretfærdigt ved dig Du kan som regel gå ind og slå op, hvorfor de græder Ja, de og det her mener jeg mener er bare hvis, hvis, hvis, hvis, hvis vi i stedet for rent faktisk gjort noget ved den der Jeg synes det er så mærkeligt, at vi har skabt en verden Hvor det der med at få et barn Er meget mere besværligt end det burde være ja. Vi har vi har ikke snakket om andet end vækst og rigdom og pis og, og det hele kører, at folk skal arbejde sig selv hjælp For hvad? Vi har jo ikke brugt al den der stress og ja, de sidste 30-40 år på at bygge en verden, hvor folk, der ville have børn, de lige kunne trække stikket i ja. så lang tid, det krævede. Og man ikke, altså, mig og Sofie er skulle da sygt privilegeret. Vi har kunnet har, har kunne deles nogenlunde om det og ikke skulle arbejde så meget og sådan noget. Men andre mennesker, helt almindelige mennesker... Hvor manden skal tilbage på arbejde i 14 dage Og stå på yes. eller andet stille las i 42 timer Og komme hjem klokken 19 Bade i ja. sved af sit egen blod afføring Jeg altså, har arbejdet fuld tid, siden ja. Viola var 3 uger gammel Ja, Jamen det er jo det Det er jo, det er jo et mirakel at Altså, en ting er, at det kun er at halvdelen af alle ægtskaber, ender i skilsmisse. Det er et mirakel. Ja, alle mirakel er, at det ikke er alle alle forældre, der ender med at skyde hovedet af sig selv. Det forstår jeg ja, ikke. det skulle jeg lige til at sige, at det er mirakel, Jeg forstår ikke, at det, ikke er, det ikke er en folkesygdom, at forældre bare hænger sig. Ja. ned på lange broer Der, hvor forelskede par sætter en lås i, fordi øh, vi skal være sammen for altid. Lige ned under, hænger alle forældrene. Ja. Fordi det er jo det, man har lyst til. Det har man nogle gange lyst til, fordi det er så ekstremt. Og det virker, som om at man fra samfundets side har valgt at sige, at vi er ligeglade med. Og min pointe er, så synes jeg ikke det skal være, Nej. fordi børn er. Meningen med livet, det er den eneste grund til, at du er her Alt det der mm. med, Åh, jeg skal lære at blive jeg skal, jeg skal vinde Tour de France, nej Det er noget, det er noget pis Det, det, det er dit ego, det er der, skal ego der skal det Grunden til, at du er her, rent evolutionært Det er for at spytte det der slim op i din kæreste Og ja. føde barn, og være glad for det Og så skal du være så god med så... det barn At det får lyst til at gøre det samme Ja det er det eneste. Ja. Og det er det eneste, vi efterhånden ikke har tid til. Ja, og det, og det vil sige, at, det er, at nu kommer det til at lyde lidt som en om det er så hårdt for børn. grund til, at det er hårdt for børn, det er fordi, at når du har fået et barn, så 90% af din tid bliver taget af det barn om dagen og om natten. Men hvis du gerne vil give det barn et godt liv, så skal du ud over at have fået stjålet 90% af din tid og din energi stadigvæk, være lige så engageret Næsten mere i dit arbejdsliv For nu skal der tjenes flere penge ja. Men der er på intet tidspunkt Indarbejdet nogen hensyn I samfundet til nye forældre Der gør at man lige kan prøve at i det der Altså vi kunne ikke engang få barsel Jeg købte en forsikring så jeg kunne få barsel Og så viste det sig for, at de havde løjet mig Lige op i pikken bare. Så jeg endte med ikke at kunne få barsel Jeg havde bare givet 5.000 for en ubrugelig forsikring Udover det henvendte vi os inden på borgerservice for at få orden på Sissels barsel. og de havde så fundet ud af, at nu, hvor hendes uddannelse var afsluttet en måned før, og hun ikke havde haft fuldtidsarbejde i tre måneder op til hendes barsel, hvilket hun ikke kunne, for hun var på en fucking uddannelse, så var hun faldet igennem nettet, så de anbefalede os at henvende os ved socialforvaltningen, men hvis min indkomst var over et vis beløb, ville de ikke give os noget, og det var min indkomst over. Så vi stod i en situation, hvor min kæreste ikke kunne gå på barsel. Der var intet, sikkerhedsnet. Vi endte med at være rundt ved alle i borgerservice, så vi blev sendt tilbage til den samme mand bagefter, som så hentede en kollega, der sagde, har du ikke en revisor, der kan lave et firma, som hun kan blive ansat i, som du kan udbetale barsel til og få det refunderet af staten? Det er deres eneste mulighed. Så den eneste mulighed for, at min fucking kone, hun kunne komme på fucking barsel og være der lidt for vores baby, det var, at ansætte i mit firma og udbetale for 250.000 kroner løn forud i håbet om, at staten vil betale mig tilbage. Og det har været helvede at få de penge tilbage fra staten. Så ikke engang det var nemt. Jamen, det er sindssygt. Vi har stået så for meget med alt alene. Der har ingen hjælp været nogen steder til at få det her projekt til at fungere. Overhovedet. Ja. Jeg har brugt et fucking halvt år på at overbevise statsforvaltningen om, at det var min datter. Og det kunne de jo jeg se troet, vogn. Jeg blev troet med, med en fucking retssag og et ja. dødeforlæg på 5.000 kroner, fordi de ikke kunne finde ud af, hvem der var datteren til Viola M. Ellers. Det er nok mig. Og jeg har bevis på, at jeg tre gange har sendt en mail ind med fucking nem godkendelse ja. Ja. Og fået et brev tilbage, hvor der stod, tak, du har nu registreret dig som far til Viola M. Ellers. Jamen, det er sindssygt. Og så går der to måneder, og så får man fucking brev tilbage, og nu tager I jer sammen og fortæller, hvem faren er, ellers ligger vi sagen. Ja. Hvad, I øvrigt, hvad ligger sagen mod hvad? I skal skrive, det forstår jeg slet ikke, hvorfor den to... Mod skal... mig for men så... Sissel. Fordi ja. de vidste godt jo, at jeg var faren, men jeg gad ikke... Jeg laver anfølelsestegn, hver gang jeg siger noget stærkt. <laughs> Ja. Am jeg var så bred så til sidst så kommer man op på for, ja, mm. problem, mm. Problemet var så kommer mm. vi op på statsforvaltningen, hvor de så kan tage imod eller statsadministrationen er, hvor man i øvrigt kun sidder i kø sammen med mennesker der er i gang med at blive smidt ud af Danmark. Så der sidder ja. etniske minoriteter og græder. Sammen ja. med deres familier. Og så går jeg rundt med en lille glad baby. Og så kommer jeg gående ind, sætter mig ned til en mand, og han kan godt mærke, at jeg er sur. Og han starter lige med at sige, I skal bare lige vide, at det system, jeg har arbejdet med indtil nu, det har jeg ikke noget at gøre med. Super fedt. Så du starter lige med en 100% frelægger. Det næste, han siger, gør så, at jeg bare giver ham alt ansvaret alligevel. For det, han siger, det er, ja, vi har jo det problem, at det online-system, vi bruger til registrering af faderskab, det virker jo ikke rigtigt. Nej. Nå, okay. No. Så skal jeg bare have at vide, hvad er det, der, hvor, hvor er det, Hvor er det, jeg skal lægge det ind i mig lige nu, for ikke bare at dræbe dig? For ikke bare at lave, altså, en, altså bare tage fat i dit ansigt, Game of Thrones style, og knuse dit ansigt ned i gulvet, og så gå derfra i glæde. Hvad fuck regner Jeg har brugt et halvt år. Jeg var bange for, hvis der skete noget med min kæreste, så hun døde, så ville de fucking komme og tage min datter, for de vidste ikke, det var min. De vidste godt, det var din. Nej, de ja, ja, nej, nej, det, de det vidste. vidste de ikke. Nej, det vidste ikke. Og de ville ikke anerkende, det var min. Men og de er nok ikke. til, at de ville lægge sagen mod dig. Ja, du men jeg det lige fattede bare ikke, Og så kom man ind til ham der mand der, der var helt frelægger. Ja. Og ved du hvad Der gik 6 timer Fra vi holdt det møde Til jeg havde et fucking ramme Af glas træ stående derhjemme Med et faderskabs Dops Hvad fuck ting hun eksisterer Hun er din bevis Det tog 6 timer vi har brugt se, 7 fucking måneder på det ja. Jeg har aldrig brækket mig mere Over Danmark ej. end da de ikke gad at anerkende, at jeg var fucking faren til mit eget barn, hvilket jeg havde udfyldt på hospitalet, men fik at vide, hey, det er ikke altid, de får givet de papirer videre. Det, det virker også som om, at hver gang, at de skal køre et computersystem til noget som helst, så spørger de en eller anden mand, der har en garage og tre fingre, om han ikke gider at skide med et tastatur. Altså, jeg forstår ikke, jeg forstår ikke hvordan det kan være øh, så besværligt. Og, altså, også det der med, at du har gjort det med nem idé. Fordi nu har jeg jo ikke lyst til at sige, men det var jo super nemt, da jeg gjorde det. Det har jo slet ja, ikke ja. lyst til at sidde og sige. Fordi... Nå, det, her, det var der flere, der skrev til mig på Facebook også, om det virkede fint for mig. Nå, men så er det sjovt, jeg har brugt syv måneder på. Jamen det er blive... det, der er så latterligt. Hvordan fanden kan det, hvordan kan, hvordan kan spændet være så stort? Hvordan kan det være, hvordan kan det, det to bogstaveligt talt fem minutter for mig? Ja, hvordan det kan, gjorde det Hvordan også kan mig? spændet være fem minutter eller syv måneder? Den gik ikke igennem. Jeg ringede til dem. kirkekontoret. De havde vores, det der diplomting man får, hvor deres navn står på, hvem er far og hvem er mor, det havde de haft liggende i fire måneder. Mm. Fordi de havde godt set, at jeg havde registreret mig som far, men de skulle have et OK fra statsadministrationen, og øh, inden da måtte de give det til mig, så der ringede noget var sådan lidt, hvad sker der? Så sagde de, vi undrer os at den her fandme ligger her længe nu. I lige ikke også? Og Viola? Ja, jo. Altså, den har vi haft længe, men vi må ikke give den til dig. Og så endte det med, at de troede os med sag, at, sagde, at ligger pisselort og, og sådan noget, og så må vi tage dig og så endte jeg med at blive så sur, at Sissel var sådan lidt, nu må du lige slappe af. Men jeg havde simpelthen bare behov for at komme, når man kommer ind til en mand, og man har brugt syv måneder på at overvise nogen om, at jeg er faren. Mm. Og det første han siger, at systemet virker ikke, og jeg har ikke noget med det at gøre, så I kan ikke vende noget af problematikken mod mig. Så kiggede jeg bare på mig og sagde, nå, så er det bare ærgerligt, at du sidder i skudlinjen, så nu må du være en voksen mand, og så må du tage ansvar. Jeg har de her tre problemer, du skal løse dem, for de er blevet sendt hen til dig. Og så gik der seks timer. Og kæft, hvor var jeg vred, mand. Nå, ja, det kan jeg sgu men, forstå. Um, ja. Det var faktisk de to galler jeg havde. Det var bare jeg synes det irriterende nogle gange at øh, folk ikke tør være ærlige om der og sige. Jeg synes faktisk det er rigtig hårdt, for hun har øh, hun har i i tre måneder, mm. og jeg har ikke sovet mere end et kvarter sammenlagt på noget tidspunkt de sidste tre måneder, og øh, jeg græder nogle gange når jeg stopper om morgenen, fordi at, at det er ikke det her der var min plan. Mm. Ja. Det skal man have lov til at sige, samtidig at man skal have lov til at sige at gud, du synes jeg er det fantastisk. Men det der med, at man kommer hjem til nogen, og de bare sådan net men han sover altid. Han spiser altid. Ej, muttergøjen. Han, han er aldrig besærlig. Han er bare perfekt. Han er min bedste ven. Så har han mm. sådan lidt, jeg kommer jo ikke hjem til dig for at læse. Han har allerede herheder. læst i liaden. Ja, altså jeg kommer jo ikke hjem til dig for, at du skulle lyve. Nej. <laughs> Nej. Jeg kommer bare hjem til dig for at hygge sammen med dig, og du må gerne sige, at han er simpelthen bare så nem. Du skal ikke lyve for mig. Det er faktisk et større problem, at man lige... Altså jeg synes også, en anden ting er øh, også sådan hele den der graviditetsproces. Altså når man ikke når man, altså når man ikke har prøvet Når man ikke har været i det før Når man ikke har haft en kæreste der er gravid Eller mm. venner der har ligesom har, Jo, jeg havde et vennepar der havde fået børn Men ellers så kender jeg jo ikke rigtig nogen sådan Tætte venner der havde fået børn så det ikke, Jeg vidste ikke at det der med at, øh, at man kan bare miste barnet I 12. uge Eller Nå, nej, 15. uge ja, Eller at, 16. uge du, du får hele tiden at vide sådan, at ej, du skal ikke sige det nu, Du skal ikke sige gravid ja. nu, Fordi at, øh, der, der er stor chancer for at hun bare lige pludselig skider babyen ud Hvor man har sådan lidt Øh, hun er gravid og, og det man, er det jeg forholder mig til jamen, Og når man så får det at vide mm. Og man så siger det højt til sine forældre Eller sine uh, whatever Så får man lige pludselig du ved, Så er der lige pludselig masser af historier om, Nå, Jamen så dem her vi kender de havde faktisk også. havde Hun mistede barnet i 12. uger og Så blev din, uh, ham ja, ja. der du ja, kender men, Så kender alle lige pludselig, så alle pludselig, pludselig ja. Hvorfor er der ikke nogen der har sagt det ja. Hvorfor er der ikke nogen der har sagt at det er faktisk ikke er totalt Disneyagtigt lille mirakel, og uh, Nej, der flyver duer ud af og så kommer der bare en baby og alt er perfekt. Men at det, kan, det der unge kan nå at dø otte gange. Men ved du hvad, jeg synes jeg synes det er så dårlig stil, at man har valgt at det er det der skal være fokus. Jeg blev decideret vred til sidst og sagde det til jordemor og læger, når vi var ude hos dem, og jeg sagde det også ind på hospitalet. Der kiggede jeg på dem på et tidspunkt, det er slet ikke for, at, øh, for kiggede på men hus på et tidspunkt, der kiggede jeg på en børnelæge, en sygeplejerske og en jordmor, og så sagde jeg: "I stopper med at lukke lort ud nu." Nu fortæller du mig noget, der er godt. Eller så lukker du røven, og så passer I jeres arbejde, og så kan du sige, hvis du ved noget. Men det er med at sidde og kigge på mig, og fortælle mig de 10 måder, mit barn kan dø på. Nu var det kommet ud tidligt, og det, jeg skal være bekymret for, det er dit fucking job. Det er dit ansvar, og det er din ting at bære. Jeg skal være hendes far. Jeg skal være glad, når jeg kigger på hende. Hun skal mærke positiv energi. Hun skal ikke mærke lort, fordi du har fyldt mit hoved med pis, der ikke er relevant. Jeg var så vred til sidst. Det tror jeg også er... Og det var jeg også, da vi kom hen til lægen. Og jeg blev også rådet på mine venner For alle var sådan, at du skal ikke sige, det nu. hvor langt er hun henne? 8 uger, så skal du ikke sige, at det er tolv 12 uger. Du ved ikke, om det er en mongol, eller det er en spasser, eller hvad fanden er der, der ligger. Har sådan ligger Hør, Vi er simpelthen nødt til at blive enige om, at livet handler om livet. Det handler ikke om alt, det, der kan gå galt. Så hvis man har fundet ud af, at jeg er gravid, og det er i fucking tredje uge, så må du slå det op på Facebook. Du må lave et banner. Du må skrive det på din t-shirt og tatovere det i panden. Og hvis der så sker noget med det barn, så er det vores allesammens opgave at yde omsorg. Og det er også fordi, at når, for den person, er også der fordi, når folk, når man siger, du skal ikke sige det, fordi øh, det kunne jo være, det går galt. Nå, men så det, er det det, handler om. Jamen så er det, også, men så er det, også, det er også mest for at tage hensyn til alle andre, hvis det nu går galt. Fordi ja. de er ikke, det er ikke værre for dig. Nu har jeg et vendepar, det er sket for, og det virkede ret nederen. Det må være så forfærdeligt. Og det, ja, det er super forfærdeligt, det er super nederen. Og nu er alt godt igen og sådan noget. Men det er jo bare, det er jo ikke, du ved, det gør det jo ikke mere forfærdeligt. For en selv, at man har sagt det, og så, øh, så går det galt. Ja, det er, det, et, det, det er alle andre, vil gerne slippe for, at ej, så havde du sagt det til os, og så ja, får vi sådan en sms er om, at fordi det, hvad, øh, ej, hvad, ej, hvad er motivation Nej du skal ikke sige det endnu. Hvorfor må jeg ikke sige det nu? Hvad nu hvis du mister den? Nå okay, Nå. så havde jeg ikke sagt det til dig Og så kunne jeg lade være med at sige det til min ven ja. At jeg havde haft øh, følelsen af, at jeg skulle være far Og så holde... døde den du skal du, så, også... jeg skal, så babydødelighed det, det skal man holde. Du skal, skal i det hele taget holde det hen, når du får et barn For det kunne være, at hun er i en alder af 16 altså, ude at køre, det, med kan være, at det kan være, at hun bliver stiknarkoman ja. der er ikke nogen grund til at annoncere Og så er det federe, at, så det federe, at, du... at du har smerten alene, ja. i stedet for din bedste venners liv. Når din datter en dag dør af alderdom og har levet et langt lykkeligt liv, hvor alt gik efter planen, så kan ja. du annoncere. Hvad er planen? Det var okay. min datter. Okay, min kæreste er gravid. Hvad er planen? Vi må ikke sige det før 19. uge eller sådan noget. Godt, babyen øh, aborterer i 18. uge. Okay, så der. Ingen lige nu i min omgangskreds der ved at min kæreste er gravid og der er ingen der ved at vi har tabt barnet det fylder så meget at vi vælger ja. at sige det til dem alligevel nu har de ikke været med på rejsen jeg kommer bare en eftermiddag og siger hun er gravid nu hun er hun ikke gravid længere og jeg har ødelagt din hoved men de kan ikke forholde sig til det okay. for de har ikke været med på rejsen Nej. Selvfølgelig skal du sige det. Jeg, jeg, Kære jeg synes det var hvis din kæreste er gravid så skal du sige det. Vi sagde det før. Tænk hvis der skete noget og ingen vidste at hun var gravid så stod I med det alene. Ja. De folk er der mine, er så altså min også... nødt til at vide det. Det er altså også fucking svært ikke at sige det. Jeg sagde det, jeg fortalte min familie og venner, det tror jeg, umiddelbart før den der 12-årskanning. Fordi, og der havde vi fandt med trukket den længe. Altså, vi fandt ud af at det ret hurtigt, selvom det var heller ikke planlagt. Men, jeg tror, jeg gik med det i 6-7 uger, 8 uger, før jeg overhovedet sagde det til nogen som helst. Det gjorde jeg ikke. Jeg gik det er med så lang tid. Jeg gik med det i 3-4 timer, så ja. sagde jeg det til nogen. Ja. Fordi at det havde jeg behov jeg for. Jeg gik i næsten to måneder. Jeg ikke, hvor hvor jeg hver gang jeg var sammen med mine venner så, var jeg, jeg, så jeg, ved, Man havde hele tiden den der baghed med Åh, oh, jeg må ikke komme til at sige, hvorfor Sofie ikke drikker øl men, men det er fordi, at det der sker, når man gør sådan noget der Og når man ikke deler det, der fylder ind i en Det er, at man distancerer sig fra andre mennesker Og det har jeg gjort en gang, og sendt det med at blive indlagt Så nu gør jeg aldrig det længere Jeg er måske også sådan en, der siger ting, at nogle gange vil folk mene for tidligt Men det er fordi, jeg har bare brug for, at vi alle sammen ved det hele mm. Så jeg ikke sidder alene med noget, der rummesterer Ja Nå. Men vi er begge to, og jeg vil godt lige have lov bare lige at og sige, at øh, det er det vildeste, jeg nogensinde har prøvet. Mm. Det var ret vildt, at hun kom ud, og så i det sekund, jeg så hende, så ændrede mit forhold til alt i verden sig. Ja. Og jeg kan ikke sige, hvordan, men mit forhold til alt ændrer sig. Mm. Der er ikke noget, jeg har det samme forhold til længere. Nej. Det er den eneste måde, jeg kan beskrive det at få et barn. Jeg, jeg kan har... godt beskrive det på en, men så kommer det til at lyde, som om jeg er syg i hovedet. Men jeg vil gerne gøre det. Ja, Kom. Jeg kan mærke. Det er hvor mine fingre joede og ikke <laughs> Der hvor jeg kan mærke mest forskel. Og nu, nu må I indlægge mig så. Men før i tiden, mm. der kunne jeg godt en gang imellem. Jeg gik ikke rundt og tænkte på selvmord men jeg, jeg kunne vidste, godt. Det, var det du vil sige? men jeg kunne godt nogle gange. Du ved, jeg, selvfølgelig kunne man det. Du har ikke noget ansvar. Det er dit eget liv. Nogle gange kunne man da godt bare gange, sådan en, gang høre, kunne man man godt sådan en helt hvid privilegeret mand, der ikke har store problemer her i livet Kunne godt alligevel have så store problemer nogle gange, at man tænker, hvor der er der er næste togstation hernede, og det nu går jeg derned. Jeg har en, og, det, og, det, og det har jeg ikke tænkt siden Altså den tanke nej. har jeg ikke strejfet mig Fordi nu er der ikke noget Ej nu kommer jeg til at sige noget der lyder sindssygt den anden ende Men den der følelse af at jeg har fået et barn Som du vil passe på for alt i verden Du vil se hende vokse op Altså der er ligesom sådan en følelse ind i mig nu Hvor jeg kan mærke at øh, Jeg tror jeg kunne slå et andet menneske ihjel uden at blinke det Hvis det jeg. betød at min datter overlevede. Altså plåde. hvis der stod nogen og troede min datter eller ja, på Skal, nogen måde jeg, skal troede... jeg lige køre den op for dig Jeg kunne slå et hvilket som helst barn ihjel Hvis det troede min datters liv <laughs> Hvis vi siger, at vi ledte eller anden, hvis øh, verden gik fra hinanden nu, og vi skulle ud og slås om føde på gaden, jeg tror, jeg kunne gå og skyde fremmede mennesker i panden med en boldpistol, uden at altså, jeg kunne gå og læse sms'er imens Poul, Fordi jeg er så ligeglad. Jeg vil kunne gå direkte over på Rigshospitalets kollegium, og så vil jeg bare kunne hælde napalmen i alle deres vandrør, og så sætte en lejr til det. Og jeg ville ikke have noget problem med det, hvis vi havde det godt. Nej. I en krigssituation. Ja, ja. Jeg vil ikke gå til og gøre det nu. Men jeg vil bare lige sige den ting, at jeg tror, det der er sket for det, det er, at nu er du ikke vigtig længere. Nej, jo, det, nej, nej, det vigtige i dit liv længere er ikke dine mål. Om det synes jeg nu jeg alligevel stadigvæk fylder. Det, det, det er et delmål, men det grundlæggende vigtige i dit liv lige nu, det er, at hun har det godt. Ja, men, der, men, ja, ja. Ja, men det er rigtigt. Det, er, det, er rigtigt det, er det, det, det grundlæggende livsvilkår det er, nu, det er, at hun skal have det godt, og det betyder, at dine problemer kommer til at fylde mindre. For det eneste problem, du reelt har i dit liv lige nu, det er, at hun måske ikke har det godt. Alle andre problemer visner det i forhold til, synes jeg. Jamen, jeg synes, det svinger. Altså, jeg synes, sådan har jeg det, når, man, når jeg ikke skal noget, at vi sidder hjemme i sofaen og hygger, og når jeg så skal tilbage på mit arbejde og sidder og på mit one show, så kan jeg godt mærke, at det stadig fylder rigtig meget det der med, med mig. Det gør det ikke for mig. Nej. Fordi at jeg har haft oplevelsen af at se øh, forældre tage på arbejde og ikke have lyst til det, mm. tage ud i livet og være skræmt af det, mm og har ondt i maven over det, de skulle. Ja. Og det har gjort, at jeg har en grundfølelse af, at man skal have ondt i maven over livet. Ja, det, og det har jeg heller ikke. Og det, og, jeg nej, ikke. Og, det betyder, og det betyder, at hvad end jeg giver mig til, så er jeg nødt til at kunne gå ud af døren med et smil, sætte på min computer med et smil, rejse mig med et smil, tage imod det med et smil. Fordi, hvis jeg ikke har lyst til det, jeg skal, hvis jeg ikke har det godt med det, jeg skal, så ved jeg det ikke. Mm. Det var en regel, jeg lavede for mig selv, da Sissel var gravid. Det var, hvis du bliver ked af det, stresset, bekymret, trist, så skærer du det fra. Mm. For jeg er fuldstændig ligeglad med min egen motivation her i livet, og hvad jeg gerne vil opnå, i forhold til, hvor vigtigt det er for mig, at jeg kan se på hende, når hun er øh, 16, eller 20, eller 30, eller 40, at hun har haft en ordentlig barndom. Yeah. Det er det vigtigste for mig. Mm. Og så er jeg fuld og så ved jeg godt, at du får ikke en ordentlig barndom, hvis din far offrer alt og bare går rundt og er trist for at lege glad, så han ikke er stresset, så han kan være der for dig. Men det er ikke det, det handler om. For Nej. handler det bare om, at jeg skal ture og have mod til at sige, det her gør mig ikke glad. Ja. Fuck det. Ja. Så må vi bo et billigere sted. Ja. Så må jeg tage en vagt i netto. Så må jeg gøre et eller andet. Jeg gider mm. simpelthen bare ikke at sidde derhjemme og være bange for det, jeg skal. Nej. Fordi så kommer hun til at blive bange. Ja. Og det kommer bare ikke til at ske. Not on my watch. Nej, æm... det, det, det, det tror jeg også. Det, jeg tror for, det, der er jeg også mere havnet nu. Eller sådan, jeg kan mærke, at jeg har ikke... Øh... Før kunne jeg godt jeg kunne få sånt med, maven, når jeg skulle sige nej til noget, når det bare var, fordi jeg ikke... Gad. Jeg, jamen ikke engang gad, men hvor, hvor, hvis jeg bare kunne mærke, at det er bare ikke mig, det her, mm. og jeg ville ønske, det var. Men det er det bare ikke. Ja. Men nu er jeg sgu blevet sådan lidt mere... Øh... Yeah. ja, I andre, altså... Jeg gider, jeg gider, jeg gider ikke. Yeah. I kan, kan sudte sud min lille fedtede yeah. børnekanyl, fordi... Jeg tror egentlig bare, hvis man skal gøre det helt kort, så er man der egentlig bare blevet mere fokuseret på, at vi skal have det godt. Ja. Yeah. Det er jo nemt at gå og lide med sig selv. Det er jo bare en selv, der går ud over. Ja, ja, ja. Nu kan jeg mærke sådan, det er virkelig vigtigt for mig, at Tissel har det godt, og Viola har det godt. Skal, så vi, det øh, godt. skal vi runde helt af, eller skal vi lige runde... Øh, havde vi flere punkter? Nej. Okay. Jeg synes, vi skal runde helt af. Okay, så vil jeg lige gøre noget først. Fordi hvis du sidder derude og har lyttet til det dystre skæg her igen, og måske har gjort det fast og løst gennem de sidste par år, så vil jeg bare gerne sige, at øh, Ilias og jeg, vi kunne godt tænke os, at det her blev en mere fast del af vores liv. Vi ja. kunne godt tænke os, at øh, vi kunne lave det her øh, hyppigere og, øh, og uendeligt. Og vi kunne godt tænke os, at det på sigt måske ikke bare var en hobby, der kostede os tid og penge, men også noget, der rent faktisk betalte vores husleje. Eller et eller andet. Det er måske også stort at sætte det op. Eller Vi vil i hvert fald gerne åbne, op. Vi vil gerne åbne op for muligheden for, at hvis man øh, sidder derude, og man har en virksomhed, eller man har et eller andet, man går fedt med, man gerne vil gøre noget reklame for, så kan man jo vælge at ringe ind til et reklamebureau og få lavet en pisse dyr radioreklame til 80.000 kroner, der kan køre på en eller anden kommerciel skodkanal i røven af et Britney Spears-nummer. Eller... Man kan skrive en mail til os, og så kan man simpelthen få os til at læse en reklametekst op, og så kan vi aftale en pris for det, eller et eller andet. Vi finder ud af det, så sætter jeg mig ind i alt det tekniske. Det korte og lange er, vi kunne godt tænke os at reklamere for ting i vores podcast, vi godt kan lide. Vi er indstillet på at blive en lille smule kommercielle til fordel for, at man måske kan vise sig lidt mere tid og fokus på projektet. Det er fordi lige nu, der lider det jo under, at vi har begge to børn nu, og altså mere eller mindre to eller tre karrierer, der skal passe sig et familieliv, yeah. og så prøver vi at finde tid til at gøre noget gratis. Og, og så har virkeligheden... vi, vi bare snakket om, at det kunne jo være, at hvis man gik... Hov, at, hvis, at Hvorfor går min ud? Men jeg kan sagtens høre det. Nå, den forsvandt herovre hos mig, undskyld. Øhm, ja, det er et eller andet med ledning kan jeg høre. Okay. Øhm, Men man kan sagtens høre det. Det kunne bare være sjovt, hvis man kunne løfte det til et nyt niveau, som gjorde, at vi kunne få lov at beholde det i vores liv på en fed måde. Ja. Ja, fordi parti. i virkeligheden er det her noget af det, vi gerne vil lave. Det er det, her, vi bedst kan lide at lave, men det er også samtidig det, som giver mindst mening, fordi at det er ja. kun en udgift på en eller anden måde, både med tid og energi og alt sådan noget. Men nu kommer det også til at lyde meget som om... Nej, men det skal altså, ikke lyde som om, at vi slet ikke vil lave det, hvis ikke man får penge for det. Nej, nej, nej. Det var bare og det skal for ikke for lyde som om, at vi ikke er super glade for alle jer, der bare nej. lytter med. Det var og bare, bare ind, for og lige og fortælle lidt om... Det er at, bare for at sige, hvis der sidder nogen derude, der gerne vil være hovedsponsor på podcasten, giv os... 5 millioner. Hvis Elon Musk sidder og lytter med og tænker, at de der drenge, de, de, de er ikke færdig i en skid, du. men jeg vil gerne give dem nogle penge. De mangler, de mangler 5 millioner på kontoen. Yeah. Så gør vi da gerne det. Mm. Eller hvis man sidder derude, og man har 5.000 kroner, og man bare gerne vil have, at vi reklamerer for ens farmors rødbedemarmelade, så gør vi da også det. Yeah. Altså, men vi forbeholder os også retten til at sige, at det der produkt, det kan du stikke op mellem dine blege landmandsballer, for det gider jeg sagt med ikke have sat mit navn i forbindelse med. Kan du fatte det? Kan du fatte det, du? Så, øh, så det skulle man bare lige vide, og så tænker jeg at prøve at finde ud af noget med et eller andet donationsnød også. Sådan noget. Men det ja, kan vi tage ja. en anden gang. Det tager vi på sig. Vil det... du sige, øh, har vi vendt dagens øh, program? Det vil jeg sige, vi har. Uh, vi havde også overvejet at snakke lidt om nyhederne, men helt ærligt, nee. det gider vi ikke lige nee. det. Det er, Der er gået rundhyld i den med alt det der Trump og sådan noget. Det er som om man får hele tiden bare at vide, nu går han af, nu går han af, det er helt fucked. Og så dagen efter kommer der noget, der er endnu vildere, hvor man sådan, okay, nu går han af, og han går igen." ikke af. Så Nej. fuck det. Lad os snakke om det, når der sker noget. Indtil nu, der er det rundhyld. Ja. Lige præcis. Og jeg gider ikke rundhyld. Nej. Men øh, jamen, øh, tak for den gang. Ja, for fanden. Jeg, jeg håber vi lyttes ved snart igen. Så følger vi det. Husk at skrive, hvis du øh, hedder Elon Musk eller yeah. hvis du er Steve Jobs fætter og du har en masse penge du ikke ved hvad du skal bruge det til eller ja. Vi ses. Alle former for seriøse inputs må man altid gerne skrive, men vi gider ikke svare på sådan noget, hey, øh, hvor lang er, er de Jeg skulle lige se hvor lang er pick. <laughs> skal vi Hvor lang er din pick? og måle. Ja. Tak for den her gang. Hi.